En växande arbetskraftsreserv, migranter, asylsökande och papperslösa blir till god affär för oseriösa företag och förluster för arbetare. Reportage från färdigmattsfabriken där framgången byggt på påstått svartarbete och en förledd och frånvarande fackförening. Då och då får vi en glimt av den. En växande, dold arbetsmarknad, fylld av asylsökande och de som lever utan tillstånd här, så kallade papperslösa. Nu till svensk vardag, till kyldisken i butiker som Coop, Ica, Prem och Tempo. Där står de, de heter kycklingssallad, räksallad, cesarsallad och mackorna har pålägg som ost och skinka, köttbullar och tonfisk. Det här verkar ha blivit ett snabbt och billigt lunchalternativ för allt fler. En sallad kostar 45 kronor, smörgåsarna 32. Och försäljningen av den här typen av färdiga, kyla luncher bara ökar. Hur hamnar salladarna och smörgåsarna där i kyldisken? Vilka är det som gör dem? Konflikts Randy Mossyge-Norheim börjar sin berättelse vid kyldisken på Coop Nära på T-centralen i Stockholm. Här, vid kyldisken för sallader och smörgåsar, står post- och paketbudet Gustav Månsson. Klockan är tio tolv och han håller en pasta- och räksallad i handen. Det är så fräscht ut. Liksom. Sallad, schysst, jag vet. Men när man jobbar som vi gör, liksom, det är stressigt. Man måste få i sig snart. Man har inte tid att sitta ner. Butikschefen sen har märkt hur försäljningen av färdiga sallader och smörgåsar bara ökar. Det blir mer och mer egentligen för varje vecka nästan tycker jag så märker man att folk köper mer och mer färdig mat, även varma rätter, mackor, allt egentligen. Vad beror det på tror du? Jag tror folk har mindre med tid till att göra mat och framförallt här i storstäderna så blir det, man prioriterar bort det, man hinner inte laga mat på samma sätt. Det brummar från kyldisken. Temperaturen där salladerna ligger är mellan 4 och 8 grader. Det ska vara så där kallt så att salladen håller sig fräsch. Jag köper med mig en sallad, precis som tusentals kunder i andra Coop-butiker kommer göra just idag. Sen ringer jag Merit Wikström, pressansvarig på Coop Sverige. Men helt klart så är den här kylda färdigmaten har ju blivit ett, ett populärt lunchalternativ. Vet du varför? Ja, man tycker att det är väldigt praktiskt och det är ju ofta till ett, alltså till ett hissat lågt pris så får man riktig mat. Salladen är rätt god, alla grönsaker är krispiga och pastan smakar salladskrydda. Företaget som gör salladen heter Mo Catering och omsätter 123 miljoner kronor om året. Ni ska få träffa en man som jobbade där nästan ett år. Jag har lovat honom att hans röst inte ska höras i det här reportaget, så rösten ni hör tillhör en annan. Han kallar fabriken i Jordbro i Stockholm för Salladsfabriken, och där inne var det mycket kallt, säger han. Det var mycket kallt, väldigt kallt. Det var väldigt kallt mycket kallt, mycket kallt. Det var mycket kallt att arbeta där det är som fryser plus 4 grader. Vad har du för skyddskläder i 4 graders ja. temperatur? Eh, tjocka kofta, ничего больше. Nej, det är varm kofta, ingenting. Även på sommaren är det så där. Det är som ett kylrum. Där mellan 4 och 6 grader. Mm, mellan 4 och 6. Vi sitter på ett café på ett av Stockholms varuhus. Hela tiden flackar han med blicken, tittar hela tiden åt alla håll. Han är rädd för att någon han känner ska se oss och se min bandspelare. Varför är han så rädd? Om chefen där får reda på att han berättat något kommer alla han känner där få sparken, säger han. Han är asylsökande från Uzbekistan, precis som de allra flesta på salladsfabriken. Han återkommer till kylan där inne. Det är det som var det värsta. Kylan gör en sjuk, säger han. Först känns det inte, särskilt när det är Först känns man inte, eftersom man känns i benen som spasmer i benen. Hur många var ni som jobbade där? Det var ungefär 50 människor som jag jobbade. Ungefär 50 personer arbetade med mig. Vad tjänar du där? De första 3 månaderna 40 kronor i timme. Efter det 60 kronor i timme. Första månader 40 per timme, efteråt 60 per timme. du svart? Där är det inte никакой другой белой легальной работы. Все работают только по чёрному. Definitivt ett jobb där. Alla arbetar svart. Alla 50 du jobbade med jobbade svart. Eh, все вот 50 человек. Ja, да, 50. Alla 50. Mm. Chefen och arbetsledarna där var från Turkiet, berättar han. Och turkiska och usbekiska är språk som liknar varann, men det är bara en orsak till att just usbeker jobbar där. Det är nog bara vi som accepterar så låga löner, säger han. Нас не было нету никакого выбора сначала Uh -huh. Uh -huh. Eftersom e, vi har inte val, först vi får inte arbetstillstånd från början. Vi kan inte språk och uzbekiska och turkiska dom är likadana. Då man, e, har ingen att välja och de håller med på sådana pengar. Och den här turkiska arbetsgivaren, varför väljer han just er? Förutom vi arbetade människor från Afghanistan. Men de ugröjde med För oss arbetade människor um, från Afghanistan. och dom de ville göra strejk. de varje på att de måste ha de är därför de är därför de är därför Jo, då de sparkade dem och... Två eller tre i började arbeta där. Chefen de tittade på dem, de arbetar hela tiden utan paus och de vill arbeta. Mannen som så oroligt flackar med blicken delar en liten lägenhet tillsammans med några andra Uzbekare. En del av dem väntar fortfarande på besked om asyl i Sverige. Andra har redan fått avslag och försöker hålla sig kvar här i landet så länge de kan. De jobbar och skickar hand pengar till sina släktingar. Nästan alla urspekarna han känner i Stockholm– –jobbar på Mo Catering i Jordbro. Jag skulle ut till företaget för att besöka. och eh, Jag hade väl känslan att det kunde bli mindre trevligt när jag kom dit. Det här är Jolan Wenberg. Han är ombudsman på Livsmedelsarbetarförbundets avdelning 4 i Stockholm. 2002, alltså för sex år sedan, –hörde han talas om att Mo Catering saknade kollektivavtal– detta trots att företaget då omsatte 97 miljoner och enligt ryktet hade minst 70 anställda. Så går vi in på företaget, knackar på och kliver in. Och vi hinner cirka en, två meter känner vi omringade av någonting, 15-20 personer. Och stämningen blir ganska hetsk. Hur skulle du beskriva den där stämningen? Uh, alltså egentligen direkt hotfull. Det blev alltså direkt hotfull. Det tog inte många sekunder från det var som man kände att okej... Okay. Att vi som ner här utifrån från vår mark på något sätt. Alltså precis som vi hade väntat så här gör vi om det kommer in någon som, är hot, eller som hotar deras verksamhet som de ser det. Hur tolkar ni det här att ni blir utmotade därifrån efter att ni har kommit in bara några meter? Alltså de är direkt förentliga till facklig verksamhet eftersom de kör egentligen sin produktion för att hålla nera lönerna. Niklas Nilsson, ombudsman på livsavdelning 4 i Stockholm. Vid fackets kontakter med företaget blev några av de anställda medlemmar. I februari 2003 tecknar MoCatering kollektivavtal. Men i samma ögonblick, man gjort det, har företaget inte längre några anställda. De har flyttats över till ett bemanningsföretag som drivs av personerna bakom MoCatering, berättar Jolan Wenberg. Å ena sidan kan man visa då att moderföretaget, eller om man ska välja att kalla det, har ett kollektivavtal och är därför... Beredda att följa arbetsmarknads, arbetsmarknadsparternas överenskommelser. Men för att komma runt det här så har man inga anställda och då fyller det ingen funktion. Sen 2002 har Mo Catering AB varit helägt dotterbolag till Mo Holding som finns i Luxemburg. Om det Luxemburgbaserade företaget går inte att få ut några uppgifter för de skyddas av sekretess. Men uppgifterna om företagen i Sverige är offentliga. Bemanningsföretagen som personerna bakom Mo Catering startat har ett efter ett antingen gått i konkurs eller begärts i likvidation. Sedan 2003 har personalen på Mokatering flyttats runt mellan fyra olika bemanningsföretag. Jag återvänder till mannen med den oroliga, flackande blicken. Jag slutade på salladsfabriken för att jag blev sjuk, säger han. Jag, baljons. jag, baljons. jag blev sjuk. Hur då? в ben, på grund av заболели så ja. hur blev, hur kändes det när du blev sjuk э мне болят ноги вены då jag förstod om jag skulle försätta jag kan bli handikappad du, du är ju, som jag säger, du är ung och stark, så då tänker jag, hur går det då för de som inte är lika ung och stark som du? Vad händer med deras hälsa? För dem är det ännu mer, men de tänker inte om Ja, för dem är det svårare, men de tänker inte om framtiden. Men jag är som lite grann ung, jag tänker om det. Jag får kontakt med ytterligare en man som jobbat på salladsfabriken i Jordbro. Han jobbade där i flera år och även han är asylsökande från Uzbekistan. Jag har lovat honom att hans röst inte ska höras i det här reportaget, så rösten ni hör är inte hans. Det var kallt där inne, säger han, mellan 4 och 7 grader. Folk blev sjuka av kylan, men de vågar inte säga något till cheferna. Människorna kallar sig på att rörelsen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 Nej, de är rädda att de, något de är de att de är sjuka. De är rädda att bli det. efter behöver friska slaver De behöver inte få veta att någon är sjuk. Därför de är de tysta. Om de ska veta någon är sjuk, de sparkar sparar de på dem har det hänt att de har sparkat någon som har visat sig vara sjuk? Ja, om de ser själva att någon är äh, väg eller lite grann sjuk, det man kan känna. Då de säger att du kan bli ledig en vecka efteråt får du komma tillbaka, men aldrig de kommer tillbaka. Du kallar det där för, för slavarbete här förut? Да. Это первый раз у меня такая работа в Швеции. И я даже у себя таких работ никогда не видел. Только вот здесь в Европе, в Швеции. jag har sett det förstagången, så den arbetar här i Sverige, jag har inte sett och även i mitt här i Europa, i när de är mycket berömda sina demokrati varifrån kommer sådana reglerna och lagar det är riksdags som säger att det är demokratiskt land och jämhet och allt sådant Men här de utnyttjar människor som ja, jag är ganska förvånad Men vad är lönen, vad tjänar de här personerna som står där då? от 5 до 7000 в месяц. From 5 to 7000 a month. 60 kronor в kr. timme Don lower faktiskt per 40 45 kronor per timme. Varför blir det 40 45 kronor i time. De uh, ну no, они вычитают за еду, они вычитают uh, за det är som minus matten, två arbetskläder, istället för timmar sex. Hur, hur får man sina pengar så då varje morgon? De euro, och ligger i betalar euro, och euro i kuvert. Så det ligger eurosedlar i ett kuvert som man får. Och på konvertet skriver du egen namn. Får man gå och hämta det själv hos chefen? När uh, chefen ropar en för en, varje kommer i rummet och får sitt QL. Är allting svarta pengar? Ja, alla pengar är Ja, allting var svarta pengar, säger han. Men jag har hört att från januari i år så redovisar de två timmar vitt, men resten är svart. Varje månad skulle vi som jobbade på MoCatering skriva under ett papper om att vi var praktikanter. Det visar cheferna upp om det skulle bli kontroll någon gång av vilka som är anställda där. Ja, det är verkligen dokument som... det är som blanco. Det är ren... Man ska skriva ja, under bara. När jag jobbade där var vi mellan 65 och 70 personer. De allra flesta var asylsökande från Uzbekistan, men några var från Mongoliet och Kazakstan också, säger han. Cheferna där sa att vi inte får gå på toaletten utan vi måste stå på samma plats i fyra timmar. Men frågar jag, vad hände om man ändå gick på toaletten? No, om to, eh, en gång det kanske gör de, ingenting Och några no, gånger, De sparkar på en gång Har du någon aning om hur många som har blivit sparkade så För att de har brutit mot reglerna eller varit sjuka? Tocno, ja, no, eh, Jag kan inte säga exakt, men det är så, mjöntgen mjöntgen så, är så de tar som nu, nu, nu blått man kan säga så de tar unga och friska människor de som arbetar för länge de är sjuka de lämnar själva eftersom de känner sig sjuka och de vet vad det blir med dem eller de sparkas eftersom de arbetar för länge de vet för mycket och de är inte friska längre Kyldisken på Coop Nära i T centralen i Stockholm. Det är mitt på dagen och Mia Ingelström väljer mellan Kops egen fiskgryta och en sallad från Mo Catering Salladen är lite billigare. Ibland köper jag det när jag inte har någon eh, mat med mig till jobbet ja, och inte vill äta ut det själv också. Nu kollar du på någon sallad Ja, men de har bytt förpackning tror jag. Det brukar vara en annan förpackning, därför jag inte känner igen och nu vet jag inte om jag ska köpa den eller den. Den 14 maj förra året var det en man som dog i salladsfabriken. Han var asylsökande från Kazakstan. Jag tänker kalla honom Sadik för jag har lovat hans anhöriga att hans namn inte ska nämnas. Den 14 maj 2007 var det fem dagar till Sadik skulle fylla 49. Då är jag snäll. Tök Omer, gej was now. Ja, Chanduk, jag vet. Jag kände honom. Vad var det som hände? Han stannade och hans hjärta stannade. Sadiq körde truck just när det hände. Och trucken fortsatte en bit innan några arbetare fick stopp på den. Den andra usbekiske mannen, han som så oroligt flackar med blicken när vi pratar, berättar också om den dagen Sadiq dog. Ingen av arbetarna ringde ambulansen, säger han. De ringde till chefen istället. Några robotar var oroligt, de de... Det var så att arbetare var rädda, rädda eftersom de arbetade, arbetade svart. Men inte heller chefen ringde ambulansen. Istället såg han till att Sadik körde sig bil till Södersjukhuset. Нет, ему он боялся это делать, он боялся туда позвонить. Ханварет, so, som körde honom till sjukhuset. Ну кто-то chef шеф послал, я думаю. Yeah, någon från chefen, шефен turkiska. I dödsorsaksintyget står det att Sadik dog av en hjärtinfarkt den 14 maj 2007 klockan 16.56. Det står också att han var död när han kom in till Södersjukhusets akutmottagning. Jag har läst dokumenten från Södersjukhuset, Migrationsverket och Skatteverket. Ingenstans där står det att Sadik var på jobbet när han dog och att arbetsplatsen ligger i Jordbro och heter Mo Catering. Istället står det så här ja Jag bara ser att han var på, på en promenad utomhus. Så han avled utomhus när han var ute på en promenad, ja. Solveig Uldin på Skatteverket. Jag berättar för Sadiks vän, han som jobbat på salladsfabriken i flera år, om det som står i myndigheternas papper, att Sadik var ute och promenerade när han dog. Jag bor i Uh, он uh, работал днем и ночью, и он умер на своем рабочем месте. на <реклама> Och det är många som såg vet om det. Han dog exakt på arbetsplats, men de kan tyvärr inte berätta om det eftersom de är rädda att förlora arbete. Det är pengarna som Migrationsverket betalade, det är inte tillräckligt alls. Men du måste tjäna pengar. Men den här mannen som du kände, jobbar han för mycket? Ja, han har jobbat Utan lediga dagar, utan weekends Han... Jo bade Helvetica. Du så dag och natt när när soman då. Ja, jag vet inte när han hade men Jag såg honom tylko ibland. Jo viet internen schaderast med jag saxofonum bara ibland när han oktehem hansjukrade efterom hansjuk efteråt i sjuklade han till arbete på kvällarna arbete de han som vaktare. Nej, men vi själva vet inte vad som hände, att han fick en hjärtinfarkt och Vi vet inte vad som hände med honom där i Sverige. Vi bara veta att han fick hon som säger att hon inte riktigt vet vad som hände är Sadix dotter. Jag ringer henne i hemstaden i Kazakstan. Det var släktingar till oss som ringde och berättade att min pappa dött säger hon släktingar som också var och jobba i Sverige. Så он det в социалистичном работе во med работы. Ja, vi hörde att han arbetade och han dog förbets arbetsplats. Vad tror du det var för jobb han var på när han dog? Jo, det är svårt att Vi vet inte. När de ringde oss, de sa det bara att hjärtat stannade. Vi vet inte detaljer. Sadek hade fru och tre barn, två döttrar och en son. Yngsta dottern, hon som jag pratar med, är 20. Sadik kom till Sverige 2005. Han fick ett tillfälligt uppehållstillstånd, men det gällde bara till 1 november 2006. Sadik gjorde en ny asylansökan. När han dog hade han ännu inte fått besked om han skulle få stanna eller inte. Pappa åkte till Sverige för att försörja oss och skicka hem lite pengar, säger hans dotter. Mm. Han åkte till Sverige bara för att försörja sin familj, oss barn. Vad betyder de för er, de där pengarna som han skickade? Mm. Jo, det var stort stöd för oss. Det går bra för Mo Catering. Företaget har både Coop Sverige, Ica, Tempo, Prem och vi butikerna som kunder-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 Jag lyssnar på kasakisk folkmusik och försöker förstå vad Kazakstan är för slags land. Kazakstan brukar kritiseras för bristande respekt för de mänskliga rättigheterna. Styret är auktoritärt och landets BNP är bara en tiondel av Sveriges, läser jag. Men allt som stannar kvar i huvudet är Sadik, mannen som jobbade dag och natt- och hans fru och de tre barnen- och så allt det som fick Sadik att lämna sitt land och säga till dem han älskade- om det går bra och jag får upp oss i stånd, så kan ni komma efter. Men om det går dåligt så kommer jag hem igen. Ju mer jag får reda på om sadik och hans nära anhöriga desto svårare blir det att se det som ligger där i kyldisken. Jag ser helt andra saker. Osynliga trådar löper från kyldisken på Coop till salladsfabriken i Jordbro. Till Sadik och de han jobbade med och vidare till hemstaden i Kazakstan och till hans fru som ännu försöker förstå att hennes man är död. Jag med Jag Vi hade mycket bra förhållande. Det är mycket trevligt när människor frågar om honom. Jag berättar nu och tårar i ögonen. Och han var med mig hela tiden när våra barn var små. Han lämnade oss när barnen var vuxna. med hela tiden vi hade vi mycket bra. Jag tänker om honom hela tiden. Tror du att, att han hade det tungt här när han jobbade? De är ju Nej, jag tror inte på det att han hade tung här. Eh, han eh, berättade för att eh, staden är mycket vacker, eh, människor är snälla, att eh, jag kunde kanske i framtiden komma till eh, Sverige och hälsa honom om han hade jobbit eh, där. Han kunde komma hem på en gång. Nej, jag tror inte på det. Hur hade han det i den vackra staden med de snälla människorna? Han berättade aldrig om det för sin fru. Hon kan bara gissa. Kanske städade han någonstans, säger hon, eller delade ut reklam. Varje gång hon frågade hur han hade det, sa han Varför undrar du det? Det räcker väl att jag skickar en pengar? Jag tänker på vad hans arbetskamrat berättade att Sadik aldrig sov, att han cyklade direkt från jobbet som nattvakt till sitt andra jobb i salladsfabriken, att han jobbade för mycket ända tills hans hjärta stannade måndagen den 14 maj 2007. Och jag tittar på bilden av Sadik, bilden som finns i kopian av hans kasakiska pass i handlingar jag fått från Skatteverket. Men jag kan aldrig se det Sadiks fru ser. Bilden av Sadik som ung när deras liv tillsammans började. Och han var 21 och hon var 19. Hur var han då? Frågar jag. Krasiv han var, hårs var. Ljubim han var, var. Jo, hur jag kan säga. Han var vacker, han var bra, han var snäll, han var förälskad. När han ringde till dig, tänkte du någon gång att du skulle komma till honom i Sverige då? Han gav mig stora förhoppningar. Han sa att jag kunde komma och titta själv hur vacker staden, hur snälla människor här. Ja, jag hoppades att komma till Stockholm och honom. Mannen som jobbade på salladsfabriken i flera år och som kände Sadik kan inte glömma honom. Han hade aldrig kommit hit, säger han om det inte vore så att han inte kunde försörja sig i sitt hemland. Jag får att Jo, jag tror han drömde som vi alla om familj att är lite grann pengar och jag hem om ly lyckan. Jo, men han tog alla sina drömmar med sig. –Tänker du på honom ibland? –Ja, ibland jag lämnar honom. –Han kom jag tänker han kom hit för att tjäna pengar och han dog för pengars skull. –Jag vet inte att pengarna och döden var. –Det kan inte vara värt det. В Европе никто нас не защитить не может, никто не может нам помочь. в Европе, никто не может нас, никто не может помочь. Это что должны потому что мы Ingen kan skydda oss, säger Sadiqs vän. Det är ord jag inte glömmer. Det finns ett annat ord, konsekvensneutralitet. Det betyder att man som journalist ska publicera det man vet utan att ta hänsyn till följderna. För vad kommer hända med de som jobbar på salladsfabriken nu när det blir känt hur de har det? Ändå berättar jag det här. För att du som köper en sallad ska veta hur de som gör den kan ha det. För att Sadiks öde ska bli känt. Först man tvättar kroppen, därefter lägger man kroppen i vita lakan och därefter i en skista. Om det är en utlandstransport då måste man ha en zinkkysta också. Det var Mustafa Setkic och hans begravningsbyrå som ordnades att Sadiks kropp transporterades till hemlandet Kazakstan. Transporten kostade 32 475 kronor. Första i sjätte... Har vi lämnat in kistan. Då gick han till Istanbul. Och från Istanbul var han den 6 i 6 2007. Det vill säga att det, är, det var den 6 juni han kom till Almaty. I Kazakstan. I Kazakstan. Den 6 juni 2007 på Sveriges nationaldag begravde Sadik i sin hemstad i Kazakstan. Alla Sadiks vänner hade väntat på att kistan skulle komma. 200 personer kom till begravningen. Nu har det gått tio månader sedan Sadik dog och ännu hans fru inte förstått att han är död. Jag har förnämelse. Det verkar så att han lever. Han är fortfarande där. Känns det så för dig att han fortfarande lever? Vad vad jag får känna är jag inte men Det känns så att han lever i Sverige. är en av de största problemen i Sverige. Det är en han är där, han lever. Reportage problemen i Sverige. Vi har erbjudit Mo Catering ABs ledning möjlighet att svara på de påståenden om företaget som gör i reportaget. I första hand genom en intervju, men företagsledningen har valt att istället svara i skrift per mejl. Där bekräftar Mo Catering att flertalet anställda är asylsökande, men poängterar att de har rätt att arbeta i väntan på beslut. Företagsledningen bestrider alla påståenden om svarta löner och hävdar att alla löner följer gällande avtal. De enda löneavdrag som görs är för de som äter lunch på företaget, skriver Mo Catering. Vidare skriver företaget att uppgifterna om att klagande arbetare sparkas och intyg om praktikarbete är felaktiga. Temperaturen på arbetsplatsen följer normerna och all personal har skyddskläder, skriver företagsledningen. Bemanningsföretag har inte anlitats sedan 1 januari 2007, skriver Mo Caterings ledning- och kallar avslutningsvis påståendet om att arbetaren, som i reportaget- kallar, Zadik, avlidit på fabriken. Ja, det är horribelt, säger företaget. Företaget hävdar att han bara varit inhydd vid ett bemanningsföretag under drygt två månader hösten 2005.